Patsi goien txekin gide, hemen, bedaz, duza uh, empresa honetan, empresa erraiten alda, egunon, Patsi? Egunon. Uh, ba, empresa, uh, ba etxe bat. Ngo, uh, haminitza ipatzen dugu duza etxea. Uh, hemen baita, uh, maide la egunta lagurte. Uh, hemen uh, betitanik dugu bekafea erretzen eta dutea salten eta dutea samladak egiten. Ados. Oia, ja, Spanish Nicoletcha da. Honen janduzue eh, 104 urte bait ditu. Betik argi hontan izan da, beti, beti doniban elo itzunen izan da kokatua hemen kafe husainau badakarrican. Bai, uh, begarat karrican eme sortigana. Ona betitanik. Eta hau uh, ez da aldatuko, eh? Uh, es uh, sta plano eta <laughs> Kaffeearen historioa deuza uh, izen ontatik abiatzen da mentoaz en bella genuke raitea deuza edo ez, deuza frantzesez berda oskatu, importanta da eta bai izena hortik heldu da eh, bi pertsonak sortu zuten hori mila behatzen eta izena hortik keldu da oien bi abisenak uh, abatekin hasten ziren uh, amespil eta altabe eta oien uh, akronimoa ola, bi a da deuza Hola, franceses. Haman ah, deusa, eta gero demorarikin Euskaldun du, piskatzen dugu, Euskaldun gisa, erratzen dugu, deuza edo. Hola. <laughs> Otea, izan e, da, belaunaldi bat beno gehiago, pasatu zenaz, eta uste dut, aski fite, deia, pasatu zutera eskua, eh, hauek? Uh, bai, 1908-azortzian, uh, hospitalek hartu zuen, eta gero, uh, egaztoza uh, AISPEK, eta gero EBP, pejoren antzinekoak. pire bois effet a chiquisson mototo itama revoir tourcesse ah oui mais et à 2015e a joan gogira bo génération et à payo cartonne au lit 2015e quoi shiran ikusten da hemen Filmetan edo nuna ikusten ditugun kafe-saku horiek hor beti uh, toalde yeah, jut ez dakit uh, doan hartan uh, <tut> edo? Onik eztusen ez dakit izena... Mina... Hau ah, ah, ez da alatu ah, eh, urteetan zehar bat egun urte ah, berdin uh, pasatzen dela? Hoi da horretan ekarazten ditugu, ekarazten eh, e ditugu, kafe-pikoak. Normalki da hidrogei -lugait, eta hidrogeta ba, markiloko sakuak eta beti betitik egon da saku... Betitik hortan egon da. Tabo berriki eko eh, zert goek ekorcert la la Bella hemen. Eta oraino normekin eta sera or organikoak eta bi biologikoak diren dizen kafiak mais sera plasticosko sacu ah, dira. doblatua bai, doublatoa Eta ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, normeantz eta bai, hola cuchadorari bai, Hordial, erren behar da, kafea euh, denak behin beten gure bizian edan dugula, gastatzeko doia, edo ebilakatzen da akro, edo ez abate maite, baina alaike kafea erren behar da, denetan edaten dela, eta nu nahi, nuiz nahi. Ha ah, ouais, behar, bako txak bere etxan, edo enpresetan, edo zen ikutan edaten euh, den, edo proposatzen den zerbait da, eta... Euh... Eta gure helburua izan eta ireke, nahiz eta bostegundu izan, be, bako txai momentu baten para eztea. Oja, e, behar den bezala lan eginez, lemixi, eta oja, e, zera, badira ere, e, unateto gaintzim, dira, haun itzek lan egite dute ere unainoek una karrasteko kafea, beraz, horien lan ere baloratzeko, eta dena, e, Unha arte etortzeko, badu bide, nueneko izten da zuoka erabiltzen duzen kafe haua geienik? Guk uh, bereziki Amerika Central eta Amerika latinatik ikak arrasten dugu, eh, barkuz. Baina, uh, aunitz ere zera, Etiopiatik. Etiopea baita kafearen diatozia, zera, hortik heldu da kafea. Eta da e referentzia bat e, e, mundu guzian eta e, ahondiz ekarazten kar, e dugu handik ere. Ekoizpen arglotik edo kopuluetan, bat zer importantzia duen, holako herri aldeetan ekoizpen ahondibada? Ekoizpen ahondibada? E, Etiopian bai, zera eguneruko bizitzan chartu da da. Kafeak ka erriak bizarazten ditu, lan-lana sortzen du ere. Etiopia hartzen mani bat dugu, zera, txemplu egisa, errian, zera, erreferentzi bat dena duzu. Zienaz, diendeak, horretan lan egiten du, ahun itz, anizangira ani urtahila uh, bukaeran. Eta, bau, gutiengoa ikusten dudana, zera, erritikillak eta denak lan ditu. Eta zer behar du kafiak? Ez du hurainiz behar eta norak urlandarea da? Hor guan, kafiak familia ahun Eta, badira dira, bi bizik ezagunak, zera, arabika eta robusta. Eta, juban, arabika da uh, alturean upatzera uh, pusatzen den uh, landare bat. Ah, eh? Alturean erran nahi dut, uh, zera, sortziun behatziun metra eta bimila metro artean. Ah, eta, uh, bakrek trop, uh, tropikoak diren zonaldeetan. Uh, eh? uh, landare horrek berdu urte horsoan, edo zein, uh, sasorienetan, berre temperatura. Oui. Mais voilà, on a eu tout au goûit tout à fois que euh gazoline à tertien. aldu, mais aldu l'enare, non estu fruitua, fruitua estu même. Voilà. Et ta ta l'enare ashki fragile là. Bah limite tout, c'est la température aldaketa unitz l'enare enfin, il Eta, eta duko, zara, robusta, uh, diferentzia egiteko uh, Gehio lekoa paletan uh, opusatzen du Eta horrek uh, errestentzia gehiago du uh, zera temperatura aldakete eta begira mm. Eta kafeina hori da, da, landararen hormona bat zera klimari begira, kontra egiteko Zara, babeset bat da, imunitate bat da Hortako, robustak Zara egisidentzia haun nitzez uh, gehiago egiten du. Eta horreduan, uh, kafeina gehiago. gehiago du hobiusta batek, arabika behinu. Hoi da diferentzia. Arabika finago da hori deana? Edo, ba... aizio edateko? Uh, aizio edateko, gero bako txasuna beri da bako txa bere, bere gustuak. Baina, baina, gara edut, uh, finago da eta aroma biziki... E, onak ditu. So, mm. ba Fuitu nontak, txokolaten nontak, edo eh, bo, gero hori da beste, beste mundu bada. Arrobena, eh, baina da biziki finak dira arabika direnak baina. Bi mota ondi oriak dira, kafean? Bai, baina beste bat irugahamat ez dara, segura ipatzen liberika. Baina ez du eola interesan dirik, ez da ipatzen ere. Zuka so, daten duzu kafeainit? Goizetan, piskatola, irulao. Bai, mena esgei joez. Beste naz. Emen, empresako kafia, una? Bai, bai. En txatzin ona egiten. Bai, bai. Emen abil jende txam, itza eta hotxau, BATUR BILTZEA NAI GURA BERRITZ LOTXA BATUTKA PARSALDO BAT ZAINZEN NAUTE ONTXA DENEN LAGUN NAIZ ETA NEURETZA TARROTZA GAUA BATOA AINZINA ALABE ARRADEN XOSEGUZ NAI NUENAK ALDUTA BESTELAKOAK EZINKEN Zerakoan, nagusiak errandit irria ahoan Atea zabalik dut, nahi baduk joan Begira zenbat jende, zaindagon kampoan Pazkari on batez egin, nahi nion goizari agur ongi orda indu, etxeratu Zerak zelena izkatei eman ez, ezera aurkitzenez da itzalina hiez, hauselio ergela beterik ergeles, biere horraiz eta ez trufa mesedez, bainoski horna iztie ere, altabaniz ergel bakarra tristena hain bestetan, bat gehiago izan beharra. Hoa luiz gerra kantuan hasi zaitazkenik. Zer gerra den jabetu behar dut lehenik. Ez batuzu ulertzen biliru bienik. Gerra dako zer gogo izan behar dutnik. Gerra bat eta gerra bi. Nor bidali otte ditnirik. Gerra ez deklaratua. Besterik ez den bakeo. pati goienekin checking uh dira 2a etxaren bigitau hasteko -huh. berdiena ba bada bitxina bada partebat beraso no bezeroak txartzenaldi den. Bai, ber antzinan lenga oso gustu den da denda eta oherre badugu maquina bat bera zer da dena atoli guda oso eta andugu generalen zinan jetzen eta paketa prestatzen. Masina zahagena hor da, eh? Antzineko. E, e, ez da amnizmo dituko hortik, nik uste. Hor da, uste, irrogeita marretik. Hala. Hala. Berotzen du denda hau? Ah, Negoan untsa ah, da, bera udaren? Negoan bikainda, ez dugu berogailurik uh, behar. Gero udaren pixka chufritzen da, bera. Zer nahi gizaz, lan egin behar dugu, bera. Bortzatoa gire, bera ukaitea, bera. Eben, den da, joita malima gira pixka bat junago hor kulizetan txakzen gira. Bai, den da antik landa, behor duzu betaila rusia, hor eh, ditugu kafezakoak, hemen eh, egite ditugu gure egizetak, eh, edo ez, behitugu bai jatorri bakarreko kafeak, eh, gehienak organikoak direnak. Hor goi mailakoak dira hauek. Bai, bai, bai, oiek oi nahaztea pixkat pikatuada. Bakotsak baititu bere... Kaitateak edo... Gusten da... Ecuador hemen... hau Etiopiakoa Etiopia, quoi, euh, au Peru, euh, Mexiko hemen, Guatemala, Guatemala, quoi, au Colombia, Colombia, Etaraskena hemen gordo dena. Honduras. Hala. Nah, eh. Diendiak hau, nitz maite du hau. Biak ere desverdina gira, ah. eh? Batetiko esterata gunt, eh? Hau nahi bauzu. Hau, kompara gitea ontamenas normala au instance lake au da mo quiero arabican la la spifa minista chemat eh au la dividez da bourbongaoria mais bissonna la non so mena la differente de la de nake mais na kalite Ah, Bistan da, antzi behar da, guk ikusten ezagutzen dugun kafe bihia, hor ah, errea baita, beraz marroina da, hor ez da bat ere ah, marroina hono. Ah, hau, berdea da, hau berdea da, olag ezbiztzen dugu guk, mm. honra. Hauek dena eskuz behesiak izan dira, wow. eh, hango lan gilen gandik. Dena eh, seleksionatua izan dute eh, lehenbisi, eh, dena eskuz, eh, eta produktu... Banaka, banaka biltzen dira bide Dena, bai, bai, bai, hori ikusten ditu zu, so, zeteket hori marazki hori. Da, uh, landare bat. Eta landere bakotxak maten ditu lan maatsa bezala. Holko uh, batzu bezala denak bilduak bae, dira hori. Paketa, paketa batzu eta horiek deitzen dira gresiak. Hola. Eta gresi bakotxak bi ale maten ditu. Hola. Bi bi hii bera, haze bakarik, eh? Hola. Bakotxa bere, bere parian, hola. Hortako forma hori dute ere, bat bestiaren kontrabaitira? Hola. Café bia, hala. Bai, oida. Hola, bata bestiaren parean. Hola. Eta gero gerizia ge da horren ingo Eta gio hori behar da idogarra zi pentsu dut? Bai, lehenik garbitu. Ah, garbitu. Be ma, baitu, bi metodo, bi ezaguneak. Bauzu bat, fruitua hausten duzu errotabatean pastuz. Fruitu, larua hautsi eta bi aleak Et si la chair tu beurre au moment de tout ça c'est ça c'est pas de ce fruit toi idée gero horrek badu une pellicule voilà gelesine non le batement batem, cela ben oh, la chair vaxu barne enen au lit et urean garbitu et do et do bigar da fruit toi fruit toi bilsen solalic mm -hmm. et gouskitan no Huitu guzioiek, eta iduzkitan uste zuzu, zan natura egiten erren edu usteltzen. Bai. Eta or, eta gero bi iak agertzen eralik, hor dituzu biltzen. Eta horretan, bi metodoiek, uh, argun guztu dezberdin amatutea. Bai. Bai, Berkafeari egiteba dituzu bi metodoiek, argun guztu dezberdin amatutea. Eta batek, ola, metodo garbituak, hori hurrean garbitzen denak. Voilà on euh, connait une tour à Roma bischkas karago que euh, euh, il doragoque nous sont et ta méthode naturelle on la rattenable voilà, méthode naturelle nature au règlement nous bischka à sucre et à chou fermentation queixo bah voilà on gourmet hori kondutan hartu bah bi méthode kin la nite nouveau fé belesiki garbitoekin E baina hau berriki uh, xagarra sidugu ere uh, na, metodo naturaliko bat ono de de je cro brierasteko da ta de jardinata ahunt ahunt no. es Estu... ste... bo giro uh, uh, soy usatuak gira beraz garbituari nik ah, uste, bai bai <laughs> bai gero wala dakinak dakinak du baina ora urian gauza da zera metodo garbi, garbituak ura oniz galdetzen du ah. bai hoi da mm -hmm. boa mais da reqitarko ura u randeshibil de erabiltzeko zera cafe garbitzeko Hola, laba chiritan Zagio, e, behar da idortu. Hoi da, gero, ematute, iduzkitan, idortzen, egun e, e, batzuz. Soen da, xaxoina, kafea biltzeko? Boa, gero, depende ze herritan ziren, behina... Herri bakotxak behar du, behar du, iduzpalao hilabete, koxetxa, erratutena, e, biltzak, eta bai da, herri batzutan, urtean ere bi aldiz. Nozen ah, bai. Bai, bai, bai. Bedaz, horiek errez ebitzen dituzue, nola aldo dira, xaxontziz? Bai. Ola kargoa ondietan, kontenertetan, bai. Apar, zera, ekuadorekoa, hau eldudan... Ola, bala ontsiz, bai. Urte asiran, edo urtean behin egiten ditugu kontraktuak, kontraktuak, nabezozu, gure gure salmentei begira, eta, eta ebe, uh, zera, antzineko urteari begira, egiten ditugu, egite kontratza ditugu, sematzako eta dena, eta beraz dena, dena kalkulatzen dugu. Mm. Eta gero irte tu contacto o que no eso y ta on là colpes dira o avre do ça o sea, un baita pour toi han di que il doit être et quiero le hasta ensira seguidan chigorzan auen chigorzan ah ouais ah, uh... en fait chigor uh, touta et tu merda billigun pas A bai er e Erre eta wala, orduan hortikoitida kafea hobeena. Bertzenaz, bertzen biziki azido da. Ezin uke, xartu, uh, sigortu orduko, horxegidan, uh, zakubatean ez da ona izanen? Egiteal mm. uh, da, baina ez da gure prinzipua. Naia gudugu pausatzea Ola Hola, hainitzez bobeak guada pausatuta. Mm -hmm. bai. Errandu zu, hidurgoi kilo edo lako zerbait egiten zora zakubatek? Bai, bai, bai. Zuma e denbora behar duzu, horako bat uh, txigortzen? Txigortzeko? Euh, Hor, um, antzineko masinan ogoi kilo sartzen dira, beraz hiru uh, kolpea. Ba ba, eskifite eginean da. Gai ba. da, teknika, jakitea zuma uh, denbora behar duzun ahitu. Horako trezna bat, behar duzu haue zaharradela, mila behatzen, eta hori du gainean gainean, ez da gara jortako adean, hori fake bat da, hori da dekorazio bat. Bada eskolarik, edo, nubait ikasten da, kafe egiten? Ah, ez momentuz ez. Ez ez, da, da kitenex, jen dut, ez, enbentzirenek gubinu lehen no. hor, goiek dute erakatsi e, behiei, eta da, transmisioa aferra bat. Giro, bai, badira, formakuntza batzu, gure, gure akatsak eta, px, susentzeko, e, baina, baina, oz da, ez da eskolarik, hori ez da. Badira, jastatzaile, e, Profesionalak edo e-referentziako dakitenak zure kafea hona da, zure usain gozoetan den bezala, xudurak edo... Beti, arnoan bezala, beti, badira, gaina badira formakuntza gortan sensibilizazioa sensorial eta badira, bai, bai... Ben gero, konkurtsolik eta bosti urraski zan behar da, nahi baina, baina badira... TGF-café TGF-café Ta gorche-café J'aime quand pour moi tu danses Alors j'entendu murmurer Toute brassellée Jolie brassellée A tes pieds Il se balance Couleur Café Que j'aime ta couleur Café Couleur ta couleur café she gonna make me feel le devoir rouler ainsi des yeux et dans mon cœur peut pas Je me t'accoune à café Je me t'accoune à café Je me t'accoune Comme le café, tri vit passer. Mais que veut tu que j' fasse? Oh, non, non, Ta connais petit 2A Et chien quita Donimanel Luizunen pacigo dugu chekin bisita hau eta joan kiri berdin uh, gibereko parte rat. Hemen bausi materiala eh ber aussi l'écou a uh, laika gausagusi on instockatzeko apalak mainak badestean ganiene emanak, apal gisa <laughs> eta kartoina eta ta sa aussi aussi hemen. Amene va uh, ba, berden uh, materiala ber dira Bada, bada kafea, baina kafea txaltzeko berdira poltsak, berdira, berdira eh, kaf, eh, poltsak eztekoak... Eh, gero bada denetarik txaltzen dugure xokolate biskat eta epizzeria biskat Eta horrentzatera berdira lez ambalaj, ez dakitzer, gero poteak, eh, nahi... Eh, bo, bada denetarik. Eh, baron, hemen norbait adida lan egan? Bai, eh, matin. Matin ez da hemen? Me paketa prestatzen, abantzuak zen, zen ah. giro berantean ez Ema, tieten zer da, Zurelana hor? Hor, hini hizten harinaiz kafeko boltsak, eta gero horra beha espramakatu behan, ditugu. Azuk behar duzo pisatu eta behar den kopurua eman barnean. nean? Bai, gero hor, makina horrentzat. Hor, uh, hizte gudut makinatik edo uh, da, eta gero enpastan gudut uh, paketa Zumat kilo bat dira hor? da hau, eh? Kilobat, grau eda, birunte eta bosti Hau da, beraz, saltegietan saltzen itu zuenak supermerkatuetan enara beste izan aipatuko ditugu berantako eh? Asi beraz, sigor gailua beste bat bada hemen, do? Aundia hau, eh? Aundia goda, sartzekoa baino? Tzikiago dago. Tzikiago da? Behiagoa, behia, baina txikiagoa Ez ditu gogi kilo egiten hunek? Zama bost, hunek. Fenix, marka hona dao? <laughs> Kafe erretzen du, beraz, neneetzen uh, na, bala <laughs> da teknika, nola behar da erre, behar da sesitu kafea, behar da emekia bae, ditu? Bai, uh, kafea mm. labea biziki be, bedoa delaik chartu behar da, izaiteko erreakziu bat. Uh, labea bedoetzen du zu lehenik? Bai, uh, gu gu saian, uh, hemen, egun talarroi gradutan chartzen du Uh, kafe berdea hola? eta uh, goputza hotza baita eta labea biziki beroaiz bada erreakzio bat hola? eta eta gero eta gero bo, labe hori goputza hotzak freskatzen du etaxikogararazten uh, dugu pixaka pitxaka eta uh, temperatura upatzen da pixaka pixaka. Zoma gradu arte ejan duzu egunta larogeetan hasiz? Ba... Eo egun talarrogeita eta gero kafea sartzean irrogeita eta ero da eta gero hortik are uh, behi egunta 6-azpiz ortsi ingradutan batzutan batzutan peixka geixo eta uh, eta dugu eta ez da tucha do tecla magico rik hori teko tekafe hautik mentikalduta beraz berduzu onain beste demorasari izan ez berduzu pizuk begiratu eh gira gira ino leinoko metodoekina dena dena bixtas dena bixtas eta 512 pizkat nola nola aldatzen ari dena pia kapitxaka moi hoki eh, maiseigira iritzen beraz egin es egin es oituratu gira nola Usainak ere badu importantzia? Ah, ala bedant usaintzobera usain balin badu? Usain <laughs> txarra balin da, marka txarra. Baina, no, ba, usain, bo beti da usain txarra. Baina, gehien goa egiten da bistaz. Hai. Bistaz, kolorea eta zera, pikorra nola ahonditzen den. Labea piztu dozu hor, eta hemen begiratzen dozu uh, gider gishako bat, zurezkoa no, no. ez belotzeko. Hola. Na on bat, on a café certain il batetik a des bagnianne, on a silo wattique charsent l'autre, tu a on l'a bégilats non den edo a un café certain. Tu en d'autre tonic du gatsan il y en on y a tats ce moment là, et on gustent non chez geisod. Uh, da. Euh bon, giro et cheba du bécolori eta guk, kafe munduan erratzen dena, da uh, kuleur hobdemoan Hola, horrekin usen zaidut Eta, hau ze paleta bat hor kolore ikide, buruan duzu Eta, hola, hola, hola, kolore batukaiteko buruana eta ez, ez sobera argia izateko eta ez sobera iluna ere Ezka, mm. biziki arg, argia balima da Zera kafe biziki mingatxa da, azidoa, ne Eta geroztak egitu bursatzen baren edo gu Kafea erretzen da, eta gudan hau zu Zera amec, zera amarkotasun hori ateatzen Karatxa, kiatxa, edo Eta, behar zu justu atzemaan behar den muga hori Bien harteko hirru hori Batu fraide sotana kolorea hunek Sego, <risa> ongi egina <risa> da Batzinari da, eta poltsak betetzen Hela, hemen, hemen du pizua kilobat eta honek dena egiten du. Justo, justo. Hori da, lana ere esten du batzutan. Gero, itzultzen gauza hau, zer batik behar da itzuli? Hori da, kafe apriztelarik hemen behar nean. Uh, kafe hori berdu eta tera eta oztarazi segidan. Ah, berdu fite-fite oztu. Bai, zera, xukaldaritzen bezala, pastak eta irrizata segidan oztarazi berdira, hori, zera... Eztela segitzen du erretzen non ber? Uh, kondukzio horrek, segitzen du erretzen hori. Eta mm. beraz, uh, kafe berriz beltzatuko zen, beltzatuko li taike, Segitzen du edo erretzen, izanen da beltzagoa bueno, eta uh, kiratsagoa, hamer. Café, De, ba. eh? barnean den, uh, grasa atelatzen da, likido bishak grasa bat, eta horre du bishak uh, gosto hori egertzen. Mm. Erra nahi du ez dela idor, idor, uh, ono memento hori hau ateratzen man iman da grasa hori? Hortan, euh, urari begira, ouais. bai, idurra da. Bena, kafea graxa da. Ah. Kafea materia, xeatzen sh halima da, hartzen behar duzu, biskat bora, eskuetan eta sentituko duzu, eskentituko ah. duzu, bishat, uh, graxori. Uri, mm, gishako, ah, bai, bai, ah. ez, ez da hola ageri, bena, eh, hola piteat. Bai. Eta gero, hori egin eta, ordean, uzten duzu, pa usteatzen, bie egun errandu zu. Haidea, aide... haidea ah, bada, hazpitik. Haidea, haidea, hazpatzen du, no? euh, zera, Ça idée voilà. On se en occupe. Voilà. A dos. Et ta giro, ustenuta, enfin ustendugo, c'est la café approchant zen, mais rien bienunes. Un sibatsu ou bourdinescoit, Ah, e se kafedena, data, berdata, da, ematengo se sen café data squa. Me ord data, voilà. Na, au deu ça da, et chum ta koi reseta sahra. Eh. Oh, ya torisco a. Ouais. Ça qui le en vie que surtout hotel mine. Oh, guque Eta edaren uh, gustua eta kafea bera hobetu da urteetan zehar? Ba guai, kafea mund mundurat zabaldu da. Publizitatea hon niz bat inguruan eta nespresso ke, egin duen ezten Eta Starbucks eta egin duen ezten da horrekin. Bon, estanda, hola, eta genera zera xare sozialekin eta e, kaferen inguruan bera rakasta beraz galdea geroz eta zogotzago izan da bai, geroz eta zogotzagoa da oino edo duzu, eberaz, bai, gero, bai ona hona, galde egina da mm. gero bada, eh, herritat ekonomiko bat ere eh, diandari begira, gu ez gira irri amdi batean egene eh, dut Parish bezala beraz, a, gu adaptatzen gira ere eh, emengo abantaila ah, duguna ere da, hemen egikoan eh, zera lo, lokala haunitzikena egireala neana eta hemen, uh, una dendarrat eldu direnak ere uh, emengoak dira haun hori xantzaba dugu eta beraz, uh, beraz, uh, bai, berdu gu egin uh, uh, oienzat, nahi uh, nahi dut, uh, zerali ona, baina presioare, uh, presioare atxikiz uh, ez uh, estanda egin, uh, inflazio hori ez, ez, ez dugu provokatu nahi nahi Nahi zuek ere jasaiten ditu zuen elektrika, presio, ofer denak emendatu dira, biztana, pentsu gunt kafea bera, ere? Ja, ah, bai, kafea be... E be dena bezala uh, burtsan da, beraz, uh, beraz egun badira presio aldaketak, momentuntan ez da egoera honena, baina, bohen, bai, txatzen gira, hola moldatzen, uh, hola, ez du, hola, moldatzen gira, uh, hola, zera, planakukanez ezker eskuin, eta... Eta txatzen gira ola, atxikitzen, ola, batzutan bortxatu egira, e, dena bezala, okindegia bezala edo... Ahoniz gogoetatzen dugu, horribi gira, jendea nahi dugu respetatu eta baitugu badu, badu, prinzipio eta baloreoiek ez, ez dugunak autsinai edo ez dakit nore Zuek dela den, klienteak recebitzen dituzue, edo zuzen ki hemen, uh, Kexu balimada errenen da zuzue. Idu dizez, hemen ikusi dituztenak ez ziren Kexu ah, eta kliente fidela izaitela dituzue. Ouais. E, gio, haiziste uh, profesionalekin, ouais. eta hor azkenik erren dugun, supermerkatu ekin, edo zuzela, mm -hmm. produktu bat. Be, ez duza izen alekin. Eh. Oh, yeah. uh, ba, supermerkatu tandena... Uh, uh, Da, da beste, beste kafe bat, beste entitate bat, e, dutzen dena, enara. Eta hori, sortu da piskat, konfinamendu garaean, eh, bortzaz. Uh, Ginoen uh, zara kafearen galdea, eta guk ez es, zinginoen hemen uh, dendeideki, eta be, be, guk ere bizitzeko berriunen kafea erretasaldu, eta beraz uh, soruzio hori izan da, fea, peoren ideea izan da, be, Beste izan bat sortzea eta... kafe bat, kafe beresi bat sortzea... Mm. ...supermekatua toetara... ...sartzeko. Joitema mm. bon, anima gira, berriz pizka bat... ...sartzea hartarat ...zokoan gira, zoko-zokoan. Gaur mm. egun, sumat, uh, sumat langilez iztepatxe hemen? Hemen, mm. zazpi uh, gira bai... ...sai urteka eta matin ono uh, alternantzian. Mm. Eta langile bat, aprendizgoan izan dena... Bai eta berriki hartu duguna. Xabi. Bai bai. Xavi, char tout bien à denas. Char tout bien à, bai. Ouais. Après nous voir fini tout le cas. Bai berda. Ah, Xavi, berda. Angipacha tout biziki ongi pasatu dira. Bai bai bai. La la niveau du tout denan ongi pasada. Emen langui la nagushionak xeneetuan. Be onak ego kinoi sortan uh, ongi pasatu dela. Frugada, frugada, ongi pasatzen duzula. Zuk komertioa egen duzu? Bai, hil urtez. Hil urtez komertzioan, eta gero etxan ere komertzio piskat, eta la. Ze komertioa egiten duzu etxan? Itak gambara bat ditu, badugu dien de piskat etxan alare. bai? Bai, bai. Eta zer gati gautatu zu duza azok? Ita hartzen zuen kafia hemen, ongi pasatzen zen, zetako ez. Eta... Pentsatzen duzu saltzaileguna zirela de e, e, denda hontan edo gauzu ba ikasteko ono. Ah, ba tiki acheté quoi ino. Ouais, eh? ba, pas tiki ni kachi, ikacheko ino. Kafea <laughs> da tenosozok. Vai, ba, vai ba, les no est mais ouais, obligatoire Ah, ba, emen lanegines ber txoasi da ez da txaga izanen, dudari gabe. Es ez da txaga ez es. Miskiongi. Ba, mi bas zu eta ba kulaia ono Ba, ba emen idaskadi lanetan ere baduzue langide bat. Boule quoi. Emen, txeriosak dira gauzak? Bai, Emen he? <laughs> dira imilak eta fakturak bidaltzeko. Holala! Oh oh la la. <laughs> Emen, baditu zuen, uh, untzi batzu, hau bereziara xoko hau? Bai, Tearekin? Uh, bai, Tupi nahuetan egiten dira betena asketak. Eta tearen noiztik egiten du dezak? Ah, Betzidanik. Betzidanik saldu uh, izan da du teamen. Baina hor, uh, peio kartu duenetik, uh, Sortu du, zara, be, kolekzio berezi bat, eta etxeuntako nashketako sortu dira, glostik. Suenak dira, horiek guztiak, eta ekoste ditugu, somat mota bat dira, goxo txai hau modan da almen. Amalau. Amalau. Amalau. Brugia harta, emango izenak hartu dituzu edo. Beti bada erfenzia bat, hola. Sarako bat bada ere Zure egikoa <t> Eta bai. Eta <laughs> ziren. Mendea, MOV... Ouais, mendea da, dendak egun urte egin ditularik dute bat sortu dute Ah, Mendea! Regliz? Bai, <risa> hori euh, bai, da kompozizioat Tixana... Arxiloa Tixana egiteko eta gero... Bera, zena dituzue munduan zer ekoizuak diren te batzu, du te batzu hor, edo zuen kompozizio horiak bai, bai, hor?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 Lehenoko vintage derako nortzak, bai bai. Sigarri edarrak dira. Eta hor, ontzigorri horiek, zer dira hor? Dute ere, dute ebelza ere, duztu guztu bakarrekin. Eh? Uh, Merxika, arroxa, uh, laranja... Aim beste gustu gutuen alditu uh, dute batek. Bai bai bai. Denetarik bausu baschet dena tebeltsa normala, ta gero, sak eitzen ditugu, geitzen ditugu zeinik lilandia asala edo si citronnade o a roshmang. Bai denetarik. Ba Bai bai. Me bada tiramisu, ta nainsuna. <laughs> <laughs> bai Zer da gehienik martzaan hemen, tea edo kafea euh, Kaffeea bon, garen nuke, ala ere. Mm. dena dena hemen erretzen baituguta. Eta baina duteak badu parte handi bat, handi eh. bat. Ouais. Eta kreazio horiek garen nuen ala ere. Ah, yeah. La gunduak gira... Uh, Nure uh, sutur bat txudur bat, eunne. Donibandar bat dena... Ah. Ouais, Marrianko zero dezen dena. Ah, eta berak, menpedatzen <tx2> <tx2> ditu guztu eta hori guztiak. Talentu, Beh, Christian, talentu bat, eta berak. Hori da? Bai, bai, bai, bai. eta parexean nahi du da lanean uh, parfumerie delako empresa handi bat entzat. Eta lagundu gaitu uh, gore lagu kreazioan uh, sortzen, berak baitu beti uh, sekretotik bat. Usainetik uh. ordean uh, bakarrik ez jastatuz baita ezpa da? Ah, biak, biak. Habe, bai, uh, Le unik u zainetik ta gero ja estatu berdaian den beti bai aski Lucia isaiten ala holako suen bat sortzeko ba dutan seileiterte bat geishore bai bai bein finkatuta berdosa galaritusieman pizatzen da bakarrik dena pizatzen da ingredienteak erushi ta gero pizatu ta Esto es para ti, mamita Horsak da erebaituzu. Bai, bai oino, no, eski uh, uh, oi no, pa, la, eski la, eh, cela o kingegi bat oino hemen, mina partiseria bat, mina, bueno, inguruko, bueno, la Comarçantaie, uh, el, el Carlan bat ekiten dugu. Eh, uh, auch de financiement Madeleine chiqua de Soleil de Coca Strategie teniskigu, la, uh, uh, la biscuiterie basque. Ah, ouais. Baba ba, eta hau hemen uh, La Grande Japen hemen zera uh, ah, Uruñana uh, uh, uh, eta hau txokolateako ere eldu da zera kanbotik Eta johren familieako da? Elgorriaga da itzena? Bada zerbait, bera Itachiaren edo berakarra espikatu gizu obikio bina bada du zerbait bai Eta hemen apainketan, ikuste eh, dira hainitz te-untzi, du-tea egiteko uh. Kafe, ki kikera eta beste... Hori apainketa da, ez duzie chaltzen. Eh? Awek ah, bai, bai, ditugu ah bai. Awek bai, bai, ah bai, bai. Da, hola bo... San matérial ah bizka. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Gero, hemen, bai dira apainketak. Awek... Ouais. Zer, awek dira... Muxiek hartzimant dituen... Uh, Lehenoko. Afe gitekoak? Bai, bai, oie, bai, bai, bai. Adibidez, eldu da palixetik, Le Prokop, da palixeko dendalik saarena. Mai, eta mila sortzion eta berroietan marekoa den da. Ados, eta berotzen da, fed, berotzen da ura hor eta kaffea zakin unen baiten zen? Horren, horri... Oes pikatzeko pishen luzea eh. <laughs> da. Eta sistema bat da, ne duzu? Hau mm? urez bete. Mai? Alde batean? Hau eta hemen kaffea... Ka kaffea xeatu ematu zen. Hau mm? urez bete Hau jausten da, hemen suap piztuzu eta hemen zera uh, ura berotzen zen. Eta gero, zera kondensazioz, ura unatero unat zen zen. Eta gero, hemen ez zelari gehiago urik, hau, duko balantza, eta zera erotzen zen zen, hora? Eta hemen, uh, hemen gainan, zer etzen gehiago airerik, beraz, uh, zera iz, izaten da apeldeak guetzu. Eta bera, zemen kaf, e, zera, ura kafearekin hasia dena, apelderrori unat berriz ditzultzen zen Abai, berriz joa iten zen, ura zen lekurat, ustu eta Eta, ez da elektrikarik, eta balantza sistema e Azkarak ziren are, eh? Abai yeah. Zagutzen dugu italiar kafe egitekoa, prentsipua, txipiago da, baina hor, ideea da, komplikatuago, eh? Bue. Eta kafea ateratzen zen errobineta ortatik? E, errobineta ireki, eta gero batzen da uh, kafea eskuide eskerjo iten zen eta berriz iten ula bon da e sistema ez dut dena bimpedazena zuretako ser da cafe ubilena setre jnekin eta berri taike lan kafea oh esta dena bait dena bait zote eta italier rekin do se voit pistons le comme le akin ah ouais ouais mais si si comme là et après tu as le akin vous voyez un percolateur Might. ah bai, o, lia, bah oui bah expresso mais oui là n'est ça tout ben non c'est bye bye non expresso oui créma akin vous voyez mais si qu'on a bon denetaike lateral d'ordi salbu cafe kitiko tresna on dit que ça sera sera pika chico c'est ce classique Hala, uste dut egin dugula? Gaitua, klienteak beheldur zen dira, ekusten gaitu zelarik ebent oh. Zuk se abieez, galdegin. Nola nahiago duzu kafea? Euh, ni espresso monta. Ouais? Bai, espresso. Laburra eta eskiaskara. Ouais. Voilà. E Esnearekin, eba kia edo bate? Sekulan. Sekulan. Ez es esnelik, ez es azukrelik, deus. <laughs> ez <laughs> azukrelik? Matin? Ah, Piskat berdin, espresso lakitugut, kremarekin eta eta azukrelik gabe eta esne gabe. Inoiz? Shikulan! Shikulan! Bonpachi, berdin uh, bururatzeko uh, Naibarimada Kafea Erosi oberena una ditea, hori uh, usainak eta seditzen aldi da Entoaz gogo gohiago -go emaiten du hono eusteko hemen okay. ziztelarik. Zok ez duzi kapsularik eta egiten hemen, ala yeah, bai? Bai, bai, uh, bai. Uh, bo ez egiten hemen, ezpaitugu materialata. Maina uh, egi, uh, egine alazten dugu gure kafea da barnean, maina egine alazten dugu emprasabati. Ados? Eta bai. bai. Eta bai edo zuen treznetan? Uh, nespresso makinaietan makina Ados. Bai. Eta gero biak, xiaturik ere saltzen aldu Bai, be, momentuan berean jendera entzinen sartzen dugu. Adaptatzen dugu, zera... Zera, sehadura horren uh, tamaina. Zera, klientearen makinarekiko. Batzuk nahiago dute, edo behar da finago batzutan? Bai, eh, zera, masinari, masinari begira berda, berda adaptatu. Ah, no? bai, batz, batzutan finago izan da berztetan uh, lodiago. Hmm. Bai. Denak bioak dira hemen, eh? edo ez Geyenua, den den denak gehienak bai bai badugu ikonser la bela bai, gure jatorri bakarreko kafe Bousiac enfin propositiones dira nera organikoak bai ostalariekin an egiten duzu profesionalekin bai ani soy bai. bai gure lanaren energia da badugu erdi erdi den da erdi profesionalak ostalaria kemprechac meme bai. wala main enerbatsu bai bai Bai? Zain da zuen, uh, ospea hundiena duen maina edo estalariak? Ah, uh, Boa, ba dira baka, bakan batzu, um, ibarburganaiak. Ba, ah, ibarburganaiak, bai. gero hemen, hemen behitu zuen uh, gure... Zain bezeruak, bezeru batzu? Be, dira, izak bat duten nagusi guziak, nagozi guziak, guziak. Aba sur auberge basque Champelaine et Caitsa Siburuna au uh, Chocona sera uh, Espelétane chez uh, Martine Or Siburuna Ciburun, Siburuna ouais. uh, au MN Mme Marianne Caïcou MN MN chez à en place Alors, so MBC Lozzo. Et euh vous que vous allez m'en occuper à la Ligue avec une carte, internet est esthaltzenzu? Ouais, ouais, je suis quatre salles de soins. Un du web une béri béri vat. On va da 2A, maison 2A. Maison 2A. Ouais, oui denak, puis eu era un me du dena, je t'en euh 2A Ha, uste dut nak nigin la, la nigin ezakem, edeka zik. Ostokadak.